Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră... Radiografia arată că ați avut un cancer la inimă. Durerile dunea de spate au fost puse pe seama artrozei. O greșeală. În realitate ați avut într-adevăr un cancer. Dar s-a resorbit. S-a cicatrizat. Spune-mi adevărul, doctore. Îmi ești prieten. Nu trebuie să mă minți. Sunt în stare să suport adevărul. Bine o să vă spun tot adevărul. Atenție, o să vă calc pe picior. Dacă vreți să știți, cancerul ăsta nu l-ați avut. Îl aveți. Oh. Încerc să-mi stăpânesc panica. Iată clișeile radiografice. Această deformare în partea de jos a inimii întoarsă spre interior, acolo se află cancerul. Uitați-vă și dumneavoastră." Privesc inima neagră de forma unei pere cu partea de jos anungită, lateral. jurul inimii un spațiu întunecat, în care se văd cicatrici palide." sau au Arătând ca acele mici balene Ce se pun în gulerele de la cămașă Ca să le țină drepte Reușesc cu greu Să nu mi se vadă spaima În jurul meu sunt câteva persoane Așezate și mi rușine Aveți o brichetă? Am nevoie de un foc ah. E și ea aici Silueta ei mai luminoasă decât a celorlalți. Picior peste picior, pe o banchetă, fumează o cigară și pare indiferentă la starea mea. Cât timp se poate trăi cu un cancer la inimă? Două, trei luni sau doi, trei ani? Depinde de vitalitatea fiecăruia. Mai degrabă două luni decât doi ani. Nu poți trăi mai mult de două luni cu un cancer atât de prost plasat. Mi-am propus să-l să mor. Din păcate, e puțin prea târziu. Abia am început. nu o să mai am destul timp. E nevoie de cel puțin doi sau trei ani ca să înveți moartea. Să... să... să dai drumul la... la legături. și Apoi m-am trezit Un sentiment ciudat spai ta de moarte Ascunde altceva Desenează-mi Inima Inima din vis? Aceea Da, desenează mi acum Pe foaia albă din fața ta Vezi? Pare deformată Ca de o mână care ar fi prins-o ar ține-l pentru că nu poate scăpa din mâna asta care o ține strâns, care o inhibă, care împiedică agresivitatea, viața adică, să-și dea frâul liber și să se reverse de aici ți se trage spaima de moarte. Finale Finale Finale Finale O călătorie imaginară cu Eugen Ionesco Soare, ajută-mă, soare Alungă umbra, împiedică noaptea Soare Soare, luminează toate mormintele, Pătrunde în toate unghierele întunecate, În toate tainițele și cotloanele, Pătrunde-mă! Qu'est-ce un visage? C'est la forme de la rencontre, Et c'est aussi, au sommet du corps, La place des yeux. Que voit-il depuis là-haut? Que voit-il venir? Strecoară-te-n trupul meu, Sub piele, în ochi, Aprinde iarăși lumina lor care se stinge, Să văd, să văd, să văd, soare. Il ne voit que le passé qui s'étend à l'infini, Et jamais ne voit la surprise. Il viendra les fermer Ainsi Travaille-t-il pour la mémoire Qui mange à travers eux le temps Et se repose-t-il Dans l'oubli Oh tu, lumineuse de l'asile ajoute Mi-e frica mort. Mais ce visage qui revient du fond d'autrefois, voici qu'il est face-à-face face et qu'il regarde dans nos yeux ce que nos yeux ne peuvent voir. Din moment ce visele sunt adevărate, cel puțin știm la ce să ne așteptăm. Mi se întâmplă să mă trezesc, când și când să devin conștient, să-mi dau seama că sunt înconjurat de lucruri, că sunt înconjurat de oameni, iar dacă mă uit foarte atent la cerul ăsta sau la peretele ăsta, sau la pământul ăsta, sau la mâna asta care scrie, ori nu scrie, mi se întâmplă să am impresia că e ca și cum... Toate astea le aș vedea pentru prima oară. Atunci ca și prima oară mă întreb și întreb. Mă întreb și întreb. Cei cu astea? Cei cu asta? Mă uit în pejur. Mă uit în și îmi și... întreb. Iar întreb. Ce, ce sunt toate ce lucrurile toate lucrurile astea? astea? Eu unde sunt? Eu unde sunt? Eu cine? Eu sunt? cine sunt? sunt? Eu Il y avait une fois deux yeux, une bouche, un nez. Il y avait une fois un sourire et des dents. Il y avait une fois deux lèvres et la peau qu'elle plissait, qu'elle fendait, qu'elle fleurissait. Il y avait une fois deux paupières et sous l'ourlet de l'arc planté de cils brillait un petit cercle soirée ajoute moi soirée à longue ombre, un piétiquement peut-être soirée, soirée. Luminează toate mormintele, pătrunde în toate unghierele întunecate, în toate tainițele și cotloanele, pătrunde-mă. Picioarele încep să mi se răcească, vino, să mă încălzești, strecoară în trupul meu, sub piele, în ochi, aprinde iarăși lumina lor care se stinge, să văd, să văd, să văd. Soare, soare. O să-ți să pară rău după mine, soare, drag, micuțul meu soare? Apără-mă, pârjolește și ucide lumea întreagă dacă e nevoie de o mică jertvă. Să moară cu toții, numai eu, să trăiesc veșnic, fie și singur în pustietatea fără de margi, Am să mă împac cu singurătatea. Am să păstrez amintirea celorlalți? Am să-i regret din toată inima. Pot trăi în imensitatea stăveziei a oh, Mai bine, mai bine să regreți decât să fii regretat. O, oh, oh, tu, lumina zilei, ajută-mă. Mi-e frică. Mă Mă scufund, mă n-am nu mai știu nimic. N-am fost niciodată. La se... Asta e chiar literatura. Când am observat pentru prima oară că timpul trece. A, lumea era un decor, cu culorile ei când întunecate, când luminoase, Cu florile și cu iarba care apăreau, dispăreau, venind spre noi, îndepărtându-se de noi, desfășurându-se sub ochii noștri. Așteptarea m-a făcut să simt timpul, moartea un vid Prezent Obișnuința tocește Lustruiește timpul Aluneci pe el ca pe un parchet Dat cu ceală. Viteza nu e numai infernală Este chiar infernul Este accelerarea în cădere Prezentul a fost, timpul a fost Nu mai este nici prezent, nici timp Progresia geometrică a căderii Ne-a zvârlit în adânc de nimic Ma. O lume nouă O lume pururi nouă O lume de-a pururi și pururi și pururi tânără Asta însemnă paradisul. Dumneata care vrei să înveți să mori, nu prea ai aerul să vrei cu adevărat. Vie aici la mine, la doctorul tău, cu fața crispată. Într-o totul cu aspectul cuiva care nu se lasă moale, nu se abandonează. Atunci când vei accepta să mori, vei fi destins. Calm. Știu prea bine. Învață-mă să desfac acele noduri. Știu că trebuie să le desfac singur. Știu că e o treabă pe care fiecare trebuie să o facă pentru sine, dar totuși luminează-mă măcar puțin ca să văd cum sunt înodate acele legături pe care nu le pot desface. Mm, Într-un anume sens, ești deja mort. Bântuit cum ești de porniri contradictorii care te inhibă, care te țin legat de mâini și de picioare, paralizat, ești mort. Mort într-un fel. Din moment ce a muri înseamnă să te lași purtat, iar eu nu mă las purtat. Sau atunci pornirile astea mă au într-un alt mod. Trăiesc ca un mort. <laughs> Un petit cercle de couleur bleue, Avec, en son milieu, Le trou de nuit obscur par lequel l'amour penetre Dans le labirint du corps. Încrâncenarea asta de a mă cunoaște și de a cunoaște Ar fi trebuit să o am mai demult. Dacă aș fi luat-o din vreme, Poate aș fi ajuns la ceva, În loc să fac literatură. Cât timp pierdut, ce risipă! Credeam că în tot timpul. Acum e grabă. Sunt ultimele momente iar zorul ăsta nu e prielnic căutării. Ba tocmai din cauza căutării am ajuns să nu mai înțeleg nimic. Et là bas au fond du noir devient cette lumière qu'on voit sourdre de la peau bien qu'on voit parfois monter de l'oubli n n'existe plus ni jamais ni toujours o civilizație de cuvinte o civilizație rătăcită cuvintele creează confuzii cuvintele nu sunt cuvântul Pomul vieții și al morții e aici, colaș și negru. De acum înainte, nimic nu mai poate masca cea mai adâncă, mai incurabilă disperare. Stau față în față cu adevărul. Les cercles du temps retrusent la surface, et voici deux yeux. De levre. un Le. Mai întâi a fost o ușoară deteriorare, abia perceptibilă, o răscruitură într-o baie de miere, care s-a lărgit. Ba chiar s-a După o bucată de vreme, când nimănui nu-i mai era gândul la asta S-a auzit un țipăt, ce-ar fi putut fi calificat drept strident <laughs> Poate că erau boabele de ovăz încolțindor, poate lăstarii lăstărinți Na, Sau lăstunii lăstunând Sau iarăși poate vreun instrument infiltrându-se în ceea ce era acolo Nimeni n-a avut vreodată habar. Ei, dar nici nu s-a dat atenție, era război. Ce de preocupări, ce mai timp al preocupaților, al ocupației și alte mizilicuri. Foarte turcește, după care navigația, vârful muntelui, unii pas partu, alții, pas montani, strâmtorile și strecuratul. Ce frumos ne-a fost desfrâul maren, ce frumos. Viața ți-e dată ca să o trăiești Am învățat Preceptul ăsta de la bunicu. Preceptor de perceptor Într-o seară La căderea serii Să se tot fi șos cam șapte seara S-a putut vedea În oglinzi Sau mai degrabă favoriții Care posedau oglinzi Au putut vedea scobitura minusculă e, Totuși Ceva mai mare Scufundându-se în imensuri întuneric Spun imens ca un eufemism de, trebuie să fi fost nelimitat Poate, poate, poate, poate, poate Zic într-una poate din cauza lipsei de certitudine și de semnificație a mărturiilor Într-o bună dimineață, pe la 3 după amiază, locuitorilor din națiuni s-a părut că ceva nu merge sau că merge. Și-au strigat care pe primar, care pe primăriță, care pe responsabil, care în sfârșit, unii din avniu pe președintele enoriașilor. Cinstitele feței i-au asigurat cu zâmbetul pe buze că faptul era împlinit. Nu vă potriviți! Zbânțuiți-vă! Încântați-vă! Desfrâiele vă stau la dispoziție, madlenelor! Viața e dată ca să fie trăită, nu? Haide, haide! Haide, nu luați în seamă ce? Sunteți copii! Haide, haide, haide, luminați-vă! Haide, haide, haide, haide! Încor au repetat locuitorii enoriași. Cu toții, ascultând de acest prim ordin, s-au pornit cu vehiculul în weekend. Nicio altă dispoziție, nicio altă minunare. Doar cuvântase administrația, nu? Cât despre mine, alergic fiind de la referiri, am vrut să cuget la... Dar vai și amar ce am avut de tras. M-am dat de partea celorlalți. Ce altceva puteam hotărî? eu nu neavând nici oglinzi în dotare, Nici trăgându-mă din prostime? Sunt trufaș. Dintr-o altă eră. REGELE MOARE Regele moare Regele moare Regele moare Mo Vorbește regina Din moment ce mă iubești Accepte să îmbătrânești Alături de mine Împreună eram tineri suntem bătrâni împreună. Îmi place să îmbătrânesc lângă tine. Din păcate pe tine te iubești mai mult decât pe mine. Nu mă iubești. Nu vreau decât să îmbătrânesc cu tine. Te-ai angajat să mă iubești, să îmbătrânești cu mine, să mor cu mine. N-ai puterea. Să-ți ții angajamentul N-ai curaj Pentru că nu iubești Destul Vrei să strici Acest angajament Vrei să dezertezi De la destinul tău Să nu ne înnămolim În real Cum ai putut Să prinzi între atât Rădăcini în lume Te agăți de ea Crezi în lume, îți înfigi unghiile, în cețurile astea, în irealul ăsta pe care îl iei drept real, drept o stâncă. Doar vezi cum se lasă, se desfundă, se împrăștie, se risipește nori în puf, în săpadă, în apă, în abur, în fum, te agăți. Încearcă să te desprinzi, hai, încetul cu încetul, dezobișnuiește-te de viață. Nu. Cum ai putut să uiți că toate astea nu sunt decât o scurtă trecere? Știai prea bine, spuneai că știi, Vă să zic că <hântă> nu știai, te mințeai, știai fără să știi. Sufăr de viață Deschid ochii în întuneric Atâta voință de viață E o nevroză Mă găț de nevroza mea M-am obișnuit cu ea Îmi iubesc nevroza Însă întunericul ăsta e ca un soi de altă lumină o lumină negativă Nu vreau să mă vindec Și tocmai în lumina asta neagră Îmi apare ca o evidență de neînlăturat Revelația dezastrului A catastrofei A iremediabilului A eșecului absolut De aici mi se trage frica asta cumplită Panica De cum coboară noaptea Mi se pare că totul e pierdut Copilăria e lumea minunii sau a miraculosului. E ca și cum creațiunea ar din noapte. Toate numai lumină, nou-nouță și proaspătă, cu totul uimitoare. Copilăria nu mai există în clipa în care toate lucrurile nu mai sunt uimitoare. Când lumea ți se pare deja viu, când te-ai obișnuit cu existența, devii adult. Am fost chinuit, sunt și acum, de o potrivă, de frica de moarte, groaza de vid și de dorința nestăpânită, presantă de a trăi. Am așteptat să trăiesc. Când vrei să trăiești, nu mai cauți uimirea, ci în lipsă, ceea ce cauți, este să fii îndestulat. Îndestulat nu ești niciodată, nici nu poți fi. Bunurile nu sunt viața. Nu mai ajungi să trăiești. Această voință de viață nu înseamnă nimic. Am umblat după o care greșită de salvare. M-am dirijat prost. Ești un naufragiat pierdut pe mare Strigi, nu-i nimeni să te audă Fați semne, agiți brațele, Batista Nu te mai zbuciuma, Nimeni nu te vede Nimeni nu te poate auzi Sau dacă da, ha, ha, ha, ha, e și mai rău Vapoarele de salvare trec pe lângă tine Oamenii te privesc de pe punte, nu vor veni să te salveze, nu vor veni să te ajute, degeaba strigi, degeaba te vaeți, degeaba ești cuprins de disperare. Când le va veni și lor rândul, va fi același lucru pentru fiecare. Mama vine să mă ia, e toamnă Trebuie să te întorci la Paris Nu mai locuim la hotel Avem un mic apartament unde o să locuim împreună cu ta și bunicătul Pe strada Avru La doi pași de tansăbin Aici nu poți merge mai departe cu școala Trebuie să intri la liceu Ba pot să merg mai departe aici Domnul Gene mi-a promis că o să-mi iau certificatul la anul ăsta La liceul din Laval Nu-i tot una, nu-i tot una. Toate astea s-au uscat încetul cu încetul. S-au făcut ca o foaie subțire, subțire și străvezie, da, Care apoi s-a spart fără zgomot, a dispărut. Zaci pe caldar, în stradă. E lume multă, toți se grăbesc, își închipuie că au o țintă, nu știu încotro. Nu știu cu adevărat încotro se duc. Strigi? Se dau deoparte ca să nu te calce în picioare, căci nu sunt cruzi. Sunt doar nepăsători. Își poartă în ei propria lor moarte. Nu o pot purta pe a ta. Călăul către Rege. Dacă nu te desprins tu singur, dacă nu te smulgi tu singur, te smulg eu de aici. O să doară și mai tare. Ce pot să fac dacă alt minte nu se poate, dacă nu vrei să încep tu singur? Ajutați-mă să mor. Dar nu tu. Nici tu? Nu. Nici tu. Nici tu. Mai ales tu. Nu. Am să încerc singur. E întrebat. N-ai trăit întotdeauna? Ce era înainte? Unde era înainte? Erai oare în nesfârșirea timpurilor? Universul o ducea bine fără tine. Ea spune... O ducei bine netrăind. O duceai pe atunci mai bine. I se spune. Îți amintești de benzină? De abis? De întuneric? De neant? De nepătruns? Îți aduci aminte? Numai vii își închipuie că moartea, că neantul e un soi de noapte. Neantul nu e greu. Nimic nu e mai ușor ca neantul. E ușurința întruchipată. Și poftim. Domnul abia ce se naște și peste 10 minute nu mai vrea să moară niciodată. Copiii mor mai lesne, foarte lesne. N-au prins încă rădăcini, nu s-au instalat, încă nu au instinct de conservare. Luăm niște apucături deplorabile. Întoarce-te înapoi. Redevin-o copil ca să mori. Un ghid conduce niște vizitatori, niște turiști, prin sălile tronului sau la un monument funerar alb. Domnilor, domnilor, domnișoarelor școlari, dragi copii, acum 10 minute, aici viețuia marele nostru rege Beranger. Se pare că acum 20.000 de mii de ani oamenii erau deja civilizați. Și că erau cârmuiti de un rege care, după cât se pretinde, se numea Beranger I. Domnilor, doamnelor, legenda pretinde că se afla aici un palat în care viețuia un rege. S-au făcut săpături. De fapt, nu a existat niciodată nimeni. Aceste locuri au fost întotdeauna un postiu. N-ai spus chiar tu că omul este făcut ca să moară, că trebuie să fii un ucenic al morții și că de la o anumită vârstă încolo ai să te pregătești de moarte. Vârsta asta a venit și a trecut. Ți-ai făcut antrenamentul? Nu, încă nu. Timpul a și susit. Am nevoie de ani și ani, un mic răgaz. O oră și jumătate e prea puțin. Este exact timpul necesar. Întotdeauna este timp. Grăpește-te! Să încercăm împreună. Încă 10 minute. Domnule călău, încă 10 minute, domnule călău, încă un minut, domnule călău, încă 30 de secunde. Nu simți o oarecare oboseală? Oarecare dezgust? He. Asta e începutul. Lasă-te în voia oboselii. Odihnește-te în oboseală. Adâncește-ți dezgustul. Savurează-ți dezgustul. Hai, lasă-te să aluneci. Ține-mă. Frânează. Frânează căderea. Vreau să alune cu Jurel, să mă opresc din când în când, să-mi trag sufletul, nu dea drumul la frânghii. O, ce Mi-e frică de prăpastii. Dacă maiestatea voastră nu vrea să moară, voi fi silit să o smul din viață pe maiestatea voastră? Cum smulcio sea mare, fără anestezie. Va fi foarte dureros, mult mai anevoios. Ar fi mai plăcut, cel puțin mai ușor, Să cadă ușur plutind în zbor, Cum se desprinde de pe ramură și cade frunza veștedă. Astăzi sau mâine nu e totuna. Dacă ar fi să ne luăm după tine, nu te-ai mai hotărât niciodată. Când voi spune destul, când o voi spune eu N-ai spune niciodată N-ai spune niciodată Ba, poate că da Dacă toată lumea ar fi murit înaintea mea Dacă aș fi ultimul supraviețuitor Dacă m-aș plictisi de secole întregi să stau singur în pustiul universal? Dacă aș fi bolnav? Rău bolnav? Dacă aș fi văduv? Dacă aș fi îndrăgostit? Dacă i -i bovnica mea ar fi moartă? Dacă aș fi îndrăgostit așa, în vânt, de nimeni? Și dacă n-ar exista nimeni spre care să-mi îndrept dragostea? Poate dacă fiind un foarte rău, fiind un foarte frig, ne mai având decât amintiri, dacă n-aș avea decât amintiri care s-ar scufunda, care s-ar șterge unele după altele, dacă n-ar mai exista nimic decât abisul uitării, când voi fi uitat de numele meu, de regatul meu, de soțiile mele, cine sunt, cine eram în acel moment? Aș mai avea încă luciditatea de a fi în stare să spun, destul sunt de acord să. să. mor. Ar dura prea mult sau nu s-ar întâmpla niciodată? Nu te grăbi! Mai așteaptă să discutăm, să-ți explic. Trebuie să vecheze asupra acestui regat, câtă vreme va mai exista încă un singur locuitor, un ins viu. Regele trebuie să moară ultimul. Ce-ar face pe pământ un supus fără regele lui? <laughs> nu mai face zglobe state. Dar e foarte târziu Nu vreau Lasă, doctore, am să-l ajut să sfârșească mai puțin brutal E o întreagă ceremonie Trebuie respectate rânduielile Nu se știe prea bine de ce Se pare că la ceva tot folosește Vis de altă dată. Vis de altă dată. Vis de altă dată. Vis de altă dată. De altă dată. Mo! Există o, are, o conștiință universală? Totul să fie conștiință. Piatra să fie o conștiință adormită, cum gândea parcă Leibniz. Nici Planck, nici Heisenberg, nici Einstein, nici De Broly nu resping ideea unei conștiințe universale, cosmice. Ar exista un plan, o intenție. Dacă există intenție, există conștiință. Tot savanții ăștia nu exclud ideea unui Dumnezeu, care ar fi această conștiință.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 Tocmai coerența moleculelor mele e răspunzătoare de spaima care mă bântuie. Totul ține la integritatea sa. De găsit punctele de sutură, de dezarticulat, de desfăcut legăturile cum desfaci sforile nodate. Dacă aș fi deznodat din sfori, ar fi ușor.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 o să vrei să fii, ori să vreau să fiu, apa care se poate turna în orice vas, care se poate arunca în cele patru zări, sau un abur, sau vântul. Lucrurile astea par a suferi mai puțin decât celelalte când se dezintegrează, pentru că nu sunt înnotate. Nu sunt făcut decât din noduri Care rezistă Care vor să fie tot noduri Nu pot Nu vreau Nu, nu, nu vreau A primit prima lovitură S-a A primit a doua lovitură Nu s-a frânt Apoi a venit a treia lovitură, după aceea a venit a patra, apoi a venit a cince, după aceea a șase, apoi a venit a șaptea, după aceea a venit a opta, apoi a venit a noua, după aceea a venit o lovitură cruntă, a zecea. Apoi a 11-a lovitură. Și mai cruntă ploua cu lovituri din toate părțile, așa stând lucrurile. A venit a 13-a lovitură, urmată de a 14-a. Apoi a venit a 15-a lovitură. După aceea a venit a 16 -a, Apoi a venit a 17-a lovitură. După aceea a venit a 18 -a, Apoi a venit a 19-a lovitură. După aceea a venit a 20-a. La 21-a eu călăul! Un... Mi-am oprit ceasul. Ils ne voient que le passé qui s'étend à l'infini et jamais ne voient la surprise qui viendra les fermer. Ainsi, travaillent-ils pour la mémoire qui mange à travers eux le temps et se reposent-ils dans l'oubli? Une époque, a fost toamnă. Timpul a bolea durata oricât ar părea de neevident. Păstream în buzunare întregul talmeș-balmeș din zilele mele cele mai frumoase. Să fi fost un neajuns major împușcat pe numele meu, ori o pușculiță cu câștiguri. Condițiile mi-o oricum, fie că era defalcat, ori nu. La ce pute putea netrepnicie? Îmi spusei Felurite alte gânduri îmi mai trecură prin minte Marmântul e jgodie Periodicitatea e temporară Timpul își trage seva din spațiu. Spațiul nu e un cuvânt gol Căci golul nu e spațiu. Nu se poate spune despre un lucru că este Pentru că el este ce este N-are rost să o tot repetăm Dar că nu este Se poate spune Ba chiar se cere afirmat Nicio încrețitură nu e erudită. Fără de griși, ca o pasăre pe bărăgan, ca un cocoș pe coasta valului, intonam cântări fără pic de noimă. Cum ar fi? Nicotina strică la obraz, nicotina dumnică praz, ceea ce e fals? Îmi dau seama. Ca tot ce e lipsit de noimă, pentru că prazul... E cel care dumică nicotina O știm prea bine Iar gazul e cel El ce strică, strică la nicotina da? Dar, dar, pe vremuri cu ploaie Ceața tăria își înmoaie Deodată un fulger sfâșie zarea. Alergai la dentist Alte gânduri îmi trecură prin minte Ploua cu gălea Pe unde oare dormeau enoriașii? Pe unde oare se îngropa popa? Ce mai răspundea, și responsabilul? Iată, pe la cana, sosind cu penetul sub trandafir. Priveam cum se apropie, cu ochii sub gură, cu multiflori, la degetele de la picioare. La degetele de la picioare, cu catapulte, cu buchete pe o fes. De ce am spus ea grăbit? Lat, cum ești? Ce mai sunt și în găurile tale? Coapte orba, i-am răspuns. Coapte orba, dar replică odată. La ce dragă ți-ai pus bigudiurile în cap? Ca să am părut buclat. Ilogismul ăsta m-ar fi făcut să râd dacă scâncetul nu și-ar fi accelerat cadența. În jurul tău, strigai, în jurul nostru, al copiilor noștri. Ea iritată. Nu-i sfârșitul săptămânii. Aleluia în coapa, nu încă, dragă. Te-ai mâhnit, suflet al meu. Poate că m mârtit, e, am mâhnit, așa i-am spus. Dar oare ecourile se mâhnesc? Rămase cu curacă De unde își cumpărase oare haina aia de plan? Păi uite, dragă, margaritarul e Liliac. Să nu mai stăm aici. Dăm ceafata. Te rog. Rupte am luat-o la fugă. Am dat -o la o parte. Lianele înțesau toată întinderea jivinilor de catifea. Vultul i-a dormit, sără, dar s la pândea. Ce ne-a mai umpenat în fleme? Goanele spre podul mobil. Hipofagii o ștergeau prăpând. Păpădiile mai întâi, fără acoperire, nici controverse. Ei, ei au decolat. Ne mânca falca. Ne mâncau fălcie. Hipopotamii sau viței. Cotropirea. În zvon de clopote îmbubuit, de tunete, cu burta în sus, Vânturi, valuri, mină, valin, mase, Cu lumânări mărețe, albastră, roșii, verzi, negră, roșii, albastră, negri. negre, roșii, albastră, disonore, ah, mărețe, lumânări infinitare, ah, ce mai mi. Clitemestrele se convertiră ah, Ce mai inoptim se tot repede Inoptim se tot, tot repetă. Deja nu mai era deja nimeni, deja nu mai era no, nimeni de față no? No? Alte și alte gânduri mi-au trecut prin minte Alte și alte gânduri mi-au trecut prin minte Alte și alte gânduri mi-au trecut prin minte Alte și alte gânduri mi au trecut prin minte. Mi se mai întâmplă încă să fiu foarte uimit că nu mai am 12 ani. Suntem în viață ca să murim. N avem ce face. Nu avem ce faci. Nu avem ce face. Orice aș face în lumea asta, fie că o răstorn cu susul în jos, că o transform, adică mi se pare că o transform, în tot cazul o folosesc, fie că plec pe alte planete, ea tot asta este. Și ce e asta? Nimic nu e mai puternic decât uimirea că e asta, că este, că eu sunt aici. Chiar dacă aș ajunge să deschid toate ușile, tot ar rămâne ușa care nu se poate deschide a uimirii. Ce înseamnă a fi aici? Ce înseamnă a fi ființă? Și de ce mereu, mereu, mereu ființa? De ce ființa asta? Deodată, licărirea slabă a unei speranțe smintite. Ni s-a dăruit viața, nu ni se poate lua înapoi. Mm, nu știu ce vrea să zic asta. N -nu, n nu știu chiar deloc. Mi se părea că totul se golește totul acum se lăsa pătruns de o lumină strălucitoare și devenind conștient cu o bucurie fără margini că totul este, nu mai puteam gândi la nimic altceva decât la asta, că totul este, că toate lucrurile sunt, iar devenind conștient că sunt toate lucrurile chiar erau. Dar Altminteri, cu totul altminteri, scăldate într-o lumină de grație, gingașă, fragilă. Lumina unică neasemuită Mai înainte lucrurile fusese întâmplările particulare, evenimentele obiect prin care ea se particulariza. În fapt, ea fusese doar pe punctul de a izbucni, pe punctul de a dizolva totul. Incendiul însă nu se întinsese. Lucrurile deveniseră luminoase, translucide, contururile lor însă fusese doar pe punctul de a se șterge, de a dispărea. Nici extaz nu a fost, Nici împreunare, Nici unire. Era totuși ca și cum aș fi ajuns, Până la nu știu ce graniță, La marginea istoriei, Dar tot aici rămânând. De ce se oprise acea cotropire de lumină? De ce nu m-am aprins și eu de la focul universal. Cine a putut să stopeze în mine totul? Ce accident universal a stăvilit totul? Ce păcat! E ca și cum energia luminoasă s-ar fi zbit de un obstacol nevăzut, mai subțire decât un nor cumva Ca un ambur care ar fi acoperit totul Într-o clipă lucrurile au devenit din nou apăsătoare Opace, întunecate Am înțeles, începând din acel moment Că lucrurile sunt frumoase Doar întrucât păstrează în ele Câte ceva din acea lumină Eu însumi simțeam că devin din nou Greu, gros, de plumb Un lucru de plumb pe care vidul îl poate dumica făcând din tine un lucru și cumva un lucru de mâncare. Mi se pare totuși că am ajuns până la granița existenței, foarte aproape de locul unde lucrurile își pierd numele, definiția, acolo unde timpul se oprește. Aproape în afara istoriei. Pum. Ce imbecil, ce lichea și ce ticălos! Despre oricine se poate spune că e un imbecil, o lichea și un ticălos. Se poate afirma asta despre toată lumea și despre nimeni. În străfundul oricărei perversități În străfundul oricărei pofte În inima oricărei ucigaș în spatele A ceea ce ne apare ca fiind gelozie, mișelie, lașitate Uneori chiar mai mult decât la temelia oricărei virtuți Oricărei fidelități Stă căutarea unei aspirații absolute Stă dorul fără nume Cocotierul flăcări. Cocotierul înflăcări. Cocotierul flăcări. Cocotierul în Mo! Desperat, desfabricat, desbujorat. Ce înțelegeți? Uzinele de uzură. Pisicile cu arcuri. Calvarele automate. Falsele mici metamorfoze. Pământul monocular. Zgomotul și furia marilor cetăți. Electrocitatea. Astronautica. Lumea modernă. Fuga. Să-mi regăsesc pământul natal, congenital măslinilor, zare, mare, izbe, rus, clime, poame, pom și drumuri, jur împrejur, uriașe frunze, jamai ca să fi fost, o, totuși, totuși da, căci vezi răscrocile, cruce în răspăr, părer de hău, mândra giocondă, natură-i pură, mândra luntre pe mândrul ocean albastru. Luntre albă între stânci-roșii. Luntre albă în verdele din lungi. Jucăușii, umbreleandrii își scăldau cosița în izvoarele răcoritoare, zvonind spre câteși patru aurori. Boara! Boara strânită de acel tânăr. Răsărit în tunicai de lemn colorat. Coaptă în bătaia vântului. Ecurile înmulțeau. Împreșteau miile de fărâme ale lumii. Castele sori, cărora soarele le era doar umbra, artificii zglobi! Uimirea mea! Vastă, apoi se potolita care ne acoperi, albastra mea, căltuță, din câtești patru capetele, noaptea în dezmierdarea potolitei, inimile freamătă, Inimile suspină. Nu mai suspină și nu mai freamătă tangibilele inimi. Precum suntem noi înșine în sfârșit, cam ce părere aveți? Neașteptat mutul vorbi. Sunt în ce fică. nu te încrede, nu-i chiar fi pacii. Da, da, se crede, dar nu-i fi capace Se îndepărtă lăsându-și ochii Din umeri ridicând, mi-am spus nu sare în ochi Apoi comod m-am alungit Torcând de la cap la coadă trăgând un pătura peste cap La fund de ceasul Amorțit de noblețe Capul de mult mi se lăsa În catifelele duminici De da. Deodat, Dodat! Deodată? Dodat! Deodată? Deodată? Deodată? Poarta de la intrare se trânpi în nas. Printre țândări m-am văzut. Împăunându-se cu imensele draperii roșii. Un extraordinar altar baroc? Câte ochiuri de cer se deșerta în oceane! a. Ah! Universul. Universul. Universul îi contemplam miile de peruci și miliardele de scânteioare și fabuloasele din cap în coadă și a răsturnat direcția și pe scena fără de hotar, tipul de viață, cu arterelei desfășurate, de viață, tipul petreceri înflorate, baloane colorate, virginile pădurii înconjurându-l, sărbătorindu-l, iată că se ivește Învăpăiat. Și se ivea și se întindea. Ne acoperea. De la ochi până la picioare. De la degete, la călcâie. De la frunte, la pânte Învăpăiat. Învăpăiat. O, cocotierul Baobam. La întoarcere din vacanță am vrut să împărtășesc. Fenomenul, zice-se, era cunoscut. Era doar o ediție, la fel cu altele, a Conectorului cu altele și alți, Păi să-i o spui, lui mutu. Domnule, trebuie să vă operăm la creier. Mm, mm, Nu-i plăcut, dar dacă trebuie, dați drumul. <laughs> Domnule, trebuie să vă operăm. La creier. Nu-i plăcut, dar dacă trebuie, dați-i drumul. De fapt, nu o să vă mai operăm. Puteți pleca acasă. Vă implor, domnule, doctor, spuneți-mi adevărul. Am o tumore canceroasă la creier, nu e operabilă. De asta vreți să mă trimiteți acasă, da, Vă conjur, spuneți-mi adevărul. Ei bine. Dacă vreți să știți adevărul, exact asta este. Aveți un cancer nevindecabil la creier. Lungiți-vă, domnule, pe canapea asta. Așa, e bine. Stați bine? Ba. Respirați adânc. Inspirați. Expirați. Respirați normal Închipuiți-vă că aveți brațul greu Foarte greu Spuneți-vă în gând Brațul meu drept E foarte destins Și greu Brațul meu stâng E foarte destins și greu Brațul meu E foarte greu Brațul meu drept E foarte destins și greu. Și greu. Brațul așa? meu stâng e foarte destins și, și greu. greu. Bra bra brațul meu e, e foarte, foarte greu. greu. Bine. închipuiți vă acum că umerii vă sunt liberi. Umerii mei sunt atât de liberi. U, u, umerii Umerii Umerii mei sunt atât de liberi Așa Închipuiți-vă că Vă cade ușor capul pe spate Țineți ochii închiși bine Închipuiți-vă că Umerii vă sunt liberi Umerii mei sunt atât de liber Umerii mei sunt atât De, de liberi liber. Bine Închipuiți-vă că Piciorul stâng e greu oh. Spuneți-vă în gând Sunt foarte destins Și piciorul meu E foarte greu Sunt foarte destins ah. oh. și, și piciorul, piciorul meu. meu E, oh. e, e foarte, foarte greu, greu. Am în două picioarele sunt foarte grele. Închipuiți-vă că amândouă în picioarele vă sunt foarte grele. Gândiți-vă că vă simțiți inima. Simțiți-vă bătăile inimii. Spuneți în gând. Inima mea bate într-un ritm regulat și liniștit. Hai. Inima mea bate într un ritm regulat și scăzut Inima mea bate într un ritm regulat și liniștit Inima mea bate într un ritm regulat Inima mea bate într un ritm regulat și scăzut Așa Gândiți-vă că vă simțiți pântecele și intestinele Vă simțiți circulația sângelui În pântece Spuneți-vă Simt circulația sângelui În pântece Îmi simt intestinele Simt circulația sângelui, simt circulația în, sângelui, în, pântece. sângelui în pântece Îmi simt intestinele, intestinele. Închipuiți-vă că Aveți bazinul greu Că se sprijină pe canapea Care canapea îl susține Spuneți-vă Bazinul meu se cufundă în canapea Bazinul meu se cufundă în canapea Care, susține. Care îl susține Foarte bine Respirați normal Acum respirați puternic Inspirați Expirați Inspirați Expirați, expirați, expirați. Deschideți ochii Întindeți-vă din toate încheieturile Cu plăcere Ca o pisică Așa Puteți și căsca foarte bine E foarte bine E ceva foarte frumos O față Un corp destins Toate forțele vitale Sunt la locul lor nu în somn, ci în repaus. Asta e relaxarea. E ceva foarte frumos. Un corp destins și viu. Monștrile trici s-au odihnit, s-au destins, au căscat. Iar acum sunt gata să se repeadă asupra celorlalți cu chiarele scoase. Sunt împărțit între iubirea de mine și iubirea de celălalt. Asta e drama mea, asta mi-e iadul. Nu sunt în stare să renunț la mine în favoarea celorlalți. Nu sunt în stare să renunț la celălalt în favoarea mea. De mortui nihil sine bene. De mortui nihil nisi bene. Era regele unui mare regat. El era centrul, el era inima regatului. Regatul se întindea de jur prejur, până departe, foarte departe. Nu-i vedeai marginile, nemărginit, în spațiu, dar mărginit în timp, totodată mărginit și vremelnic. El era domnul, întâiul supus, era părintele, era Fiul, încă din clipa nașterii, era încoronat. Rege, regatul lui și el au crescut împreună și pier împreună. El era regele, stăpânul tuturor lumilor. Un stăpân care putea fi contestat, nici nu-și cunoștea regatul. și cunoștea, îl cunoștea prost, era prea întins. Pământul se năruie odată cu el, stelele se fac nevăzute, apa, focul, aerul, o lume, toate lumile pierd, în care cămară, în care cotlon, în care pot să îngrămădim toate acestea, trebuie mult loc... Când regii mor, se prind de pereți, de copaci, de fântâni, de luna, se prinde Și se desprind. Și totul se topește, se evaporă, nu mai rămâne niciun strop, niciun fir de praf, nici umbră. Ia totul cu el în abis. și întocmise bine universul. Nu era cu totul stăpân pe el, dar putea să ajungă, moare prea curând... Împărțise anul în patru anotimpuri, oricum s aranjase bine, închipuise copaci, florile, miresmele, culorile... O lume pe măsura regelui. Născocise oceanele și munții, Mont Blanc, aproape 5.000 de metri. Himalaya, mai bine de 8.000. Din copaci cădeau frunzele și creșteau iarăși. Era, era un vicleșug. Din prima zi, când se născuse, zămislise soarele și tot nu era de ajuns, ne mai punea să facem și focul. Au mai fost spațiile, fără margini, au fost stelele, a fost cerul, au fost oceane și munți, au fost câmpii, au fost cetăți, au fost oameni, au fost chipuri, au fost clădiri, au fost încăperi, au fost... Paturi. A fost lumină. A fost noapte. Au fost războaie. A fost pace. A fost un tron. A fost mâna lui. A fost o privire. A fost respirația. Tot mai respira. Vezi? Cât sunt eu aici? Mai. Respira, nu e așa, doctore?" Da, da, da, firește, tot mai respiră. Nu-i da, mai lucrează rinichi, dar sângele circulă, circulă, circulă așa. Are o inimă strașnică." Strașnică! Trebuie să o dea gata. La ce bun o inimă care bate fără rost?" Adevărat! O inimă nebunită. O auziți? O auziți? Începe să bată. Bate foarte iute, apoi mai încet și pornește din nou înăpaznic." Doamne Dumnezeule, totul se năruie. O inimă nebunită, inima unui nebun. O inimă intrată în panică pe care o transmite tuturor. În curând o să se liniștească. Cunoaștem toate fazele, așa se întâmplă întotdeauna când pierde o lume. E dovada că lumea lui nu e una singură. Nu bănuia una ca asta. Și uită de mine. În clipa asta începe să mă uite Simt că mă părăsește Numai... Eu nu mai sunt nimic dacă mă uită Nu mai pot să trăiesc fără să fiu în inima lui Înăbunită de groază oh. Rezistă! Oh. Rezistă! Strânge pumnii din ras puteri Nu-mi da drum Nu mai are putere Agață-te de mine! Ține-te bine! Eu te fac să trăiești Eu te fac pe tine să trăiești Tu pe mine Înțelegi? Înțelegi? Dacă mă uiți, dacă mă părăsești, eu nu mai pot exista, nu mai, nu mai sunt nimic. Va fi o pagină dintr-o carte de zeci de mii de pagini care va fi pusă într-o bibliotecă unde vor fi un milion de cărți, o bibliotecă dintr-un milion de biblioteci. Da, dar nu să fie prea lezne să găsești pagina. Ba da, ba da, o poți găsi în catalog, în ordine alfabetică și la tabla de materii, până într-o zi când hârtia se va preface în pulbere și pe deasupra va arde cu siguranță mai înainte. Incendii în biblioteci au fost întotdeauna. Strânge pumnii, se agață iarăși, Resistă. Și vine în fire, se întoarce la mine Glasul meu îl trezește Are ochii deschiși Mă privește? Da, da, da, da Inima lui tot se mai agață În ce stare se află? Un om care trage să moară Într-un mărăciniș Se află într-un mărăciniș Cum să scoatem de acolo? Te-a afundat în noroi. Te-a agățat în spini. Când o să se desprindă o să-și piardă pantofii. Ține-mă cu putere. Eu te țin. Uită-te la mine. Eu mă uit. Nu te mai gândi la ea. Hai să te simți ușurat. Renunță, maestate. Abdică, maestate. Am... Văd Cine ești? Ești mama mea? Ești sora mea? Ești soția mea? Ești fica mea? Ești nepoata mea? Ești verișoara mea? Te cunosc, cu toate astea te cunosc. Dacă nu mai țin minte, uită-te la mine. Învață-mi ochii, învață-mi chipul, învață-mi părul, învață-mi brațele. Îl necajești, nu mai poate învăța. Dacă nu te pot opri în loc, întoarce-te măcar spre mine. Sunt aici, păstrează-mi chipul ia cu tine." N-ar putea să-l dărască după el. N-are destulă putere. E prea greu pentru o umbră. Nu trebuie ca umbra lui să fie vătamată de umbre. S-ar prăbuși sub greutatea lor. Umbra îi s-ar însângera. N-ar mai putea înainta. Trebuie să fie ușoară. Liberează-te! Despovărează-te! Trebuie să înceapă să arunce lestul. Liberați-vă, maestate!" Nu o să-l încurce. O să-l părăsească atunci când trebuie. Caută să vezi mai bine, maiestate. Caută să vezi mai bine, maiestate. Nu te vede. Nu te mai vede! A, mai e și. mai e. Într-adevăr, nu mai vede. Oficial, maiestatea sa e oarbă. O să privească în sinea lui. O să vadă mai bine. Văd lucruri, văd chipuri și orașe și păduri, văd spațiul, văd timpul. Vezi mai departe? Mai departe nu mai pot. Orizontul îl înconjoară și îl închide. Mai state, aruncă-ți privirea dincolo de ceea ce vezi. Peste drum, de-a muntelui, Dincolo de pădurea pe care n-ai desțelenit-o niciodată. Oceanul. Mai departe nu pot merge, nu știu să not. <hă>, lipsă de exercițiu. Asta nu-i decât aspectul exterior. Mergi mai în adâncul lucrurilor. Am în mine o oglindă. Totul se răsfrânge în ea. Văd din ce în ce mai bine. Văd lumea, văd viața care pierde. Treci dincolo de aceste răsfrângeri. Mă văd pe mine. Dincolo de orice lucru sunt eu. Nu mai sunt decât eu. Eu sunt Pământul. Sunt cerul, sunt vântul, sunt focul, sunt oare în toate oglinzile sau eu însumi sunt oglinda a tot ce există? Se iubește prea mult. Asta e maladia psihică bine cunoscută, narcisismul. Vino, apropie-te. Nu e niciun drum. Aude! Întoarce capul când ni se vorbește, își atintește auzul, întinde un braț, uite apoi celălalt. Ce-o fi vrând să apuce? Caută un sprijin. Unde sunt pereții? Unde sunt brațele? Unde sunt goșile, Unde sunt ferestrele? Pereții... Sunt la locul lor, maiestate. Suntem cu toții aici. Iată un braț. Peretele e la locul lui. Sceptrul? Iată-l! Hei! Unde sunteți? Nu vă mai aud! Doctore! Doctore! Oare am surzit? Nu, maiestate. Nu încă! Doctore! Vă cer iertare, maestate. Eu trebuie să plec. Sunt nevoit. Îmi pare nespus de rău. Vă rog, vă rog să mă iertați, maestate. Eu am Voția plecat. Vocea îi se îndepărtează. Scomotul pașilor lui se stinge. Nu mai e aici. E doctor, are îndatoriri profesionale. Unde sunt ceilalți? Au plecat, m-au închis aici." Acum o să fie mai bine. Ți-a mai rămas un sfert de ceas?" Nu-mi place să stau închis. Deschide ușile." Ai puțină răbdare. În curând ușile se vor deschide larg." Ușile, ușile, ușile. Care uși?" Au fost uși. A fost o lume. Ai trăit." Exist." Nu te mișca. Te obosește." Exist." Zgomote, ecouri Se trezesc din atâncuri Apoi se depărtează Se liniștesc Sunt surd Pe mine ai să mă auzi Ai să mă auzi mai bine Se întâmplă uneori să visezi Te lași furat Crezi în vis, îl îndrăgești Dimineața când deschizi ochii Două lumi se contopesc încă. Chipurile nopții se șterg în lumină. Ai vrea să-ți amintești? Ai vrea să le ții în loc? Îți lunecă printre degete. Realitatea nemiloasă a zilei le destramă. Ce-am visat? te întrebi, Ce se întâmpla? Pe cine să sărutam? Pe cine iubeam? Ce spuneam și ce mi se spunea? Și rămâi cu regretul nedeslușit al tuturor acelor lucruri care au fost a sau parcă au fost. Nu mai știi ce-a fost în jurul tău, nu mai știi. Nu mai știu ce-a fost în jurul meu. Nu știu mai știu ce a fost în jurul meu. Lume. Știu, că eram cufundat într-o lume. Asta, Lumea asta? M-am înconjura. Știu că era că eram eu. Era, și ce mai era ceva? Ce, ce mai era? Mai sunt legături care te-nlansu pe care nu le-am desfăcut. Sau pe, pe dezfăcut, sau pe care nu le-am tăiat Legături care te înlănțuie Pe care nu le-am desfăcut Sau pe care nu le-am tăiat Mâinile tot se mai agață Mâinile de tine le... Și te țin tot pe loc Tot se mai agață de tine Și te țin pe loc Eu Eu Eu, Eu. Acest tu Nu ești tu nu, nu, nu, sunt lucruri străine, aderențe, paraziți monstruoși. vâscul care crește pe ramură nu e ramura, iedera care crește pe zid nu e zidul, te îndoi sub povară, umerii îți sunt aplecați, asta te îmbătrânește și ghiulelele pe care le trăști după tine te împiedică la mers. Tone, tone, cântăresc câteva tone. Cum ai putut să le tragi după tine toată viața? Mă întrebam de ce umblii ai de spate. E din pricina acestui sac și acestei traiste și acestor bocanci de schimb. Nu. Fii liniștit. Nu mai ai nevoie de aceste încălțări de schimb Nici de această carabină Nici de această pușcă mitralieră Nici de lădița asta de scule Nici de sabia asta <gângătă> Parcă ține la ea o sabie veche ruginită Lasă-mă să o iau Nu no. cu minte Fii cu minte nu mai ai nevoie să te aperi, îți vrem numai binele. Spin pe mantia ta și solzi, liane, alge, frunze umede și lipicioase Se lipesc, se lipesc, le dezlipesc, le desprind. lasă pete, nu-i curat. Visătorul se retrage din visul lui. Iată, te-am scăpat. De toate mărunțirile De toate murdăriile astea Mantia Ți-e mai frumoasă Acum Ești mai curat Îți stă mai bine Acum umblă De mâna De mâna odată Nu-ți fie teamă Lasă-te să luneci Am să te țin Nu îndrăznești eu Ah, nu, își închipuie că el e totul Crede că ființa lui e tot ce ființează Trebuie să-i scot asta din cap Totul se va păstra într-o memorie fără amintire Grăuntele de sare care se topește în apă nu dispare Din moment ce face apa să fie sărată Ah, ah, ah, iată Te drept, nu mai ești gârbovit nu te mai dor, Vinichii, nu mai ai dureri de șale, he, he, nu e așa că era greu. Vindecat, ești vindecat, poți să înaintezi, să înaintează, hai, dă mâna. Nu mai încovoia umerii, că nu mai ai nicio povară. Ah, reflexele astea condiționate, ce ce sunt." Nu mai ai nicio povară pe umeri. Ți-am mai spus, ține-te drept. Mâna. Ce neascultător e. Nu ține pumnul strâns, desfă degetele. Ce-ți acolo? Regatul lui întreg și îl ține în palmă. În miniaturi, microfilme, semințe. Semințele astea nu vor mai crește. Sămânța e stricată, e rea. De drum. Hai, desfă degetele. Îți ordon să desfaci degetele. De drum câmpiilor, de drumul munților. A, a, a e, Nu mai era decât pulbere. Vino. O te mai împotrivești De unde atâta rezistență? Nu, nu, nu, nu, nu Nu nu încerca să te culci Nici nu te așeza N-ai niciun motiv să te împiedici Te conduc eu n teamă nu e așa că poți nu e așa că e ușor Ți-am pregătit o pantelină mai târziu va fi mai greu Nu-i nimic Până atunci ai să te îndrăvenești Nu-ntoarce capul să privești Ceea ce n-ai să mai poți vedea niciodată Concentrează-te Apleacă-te asupra inimii tale Intră, intră Trebuie Împărăția Cine a mai văzut o împărăție ca asta? Doi soi, două luni, două bolți cerești o luminează, Încă un soare răsare și încă unul. Un al treilea firmament iese la iveală, se întinde, se desfășoară, În timp ce un soare apune ceilalți răsare. Și răsărnitul și amurgul, în același timp, e un tărâm care se întinde, se întinde dincolo de adâncurile oceanelor, dincolo de oceanele în care se varsă oceanele. Caută să le trec. Dincolo de cei șapte sute, șaptezeci și șapte de poni. mai departe. Pașește, hai, pașește. Albastru. Albastru. Albastru. Albastru. Albastru. Al Tot mai dosebește culorile. Amintiri colorate nu e o natură auditivă. Imaginația lui e pur vizuală. E un pictor prea credincios monocromiei. Hai, renunță și la împărăția asta. Renunță și la culori. Asta te face să rătăcești, să întârzi. Nu poți să mai întârzi. Nu poți să te mai oprești. Nu trebuie. Mergi singur. Nu-ți fie frica, hai. Nu mai e zi. Nu mai e noapte. Nu mai există zi, nu mai există noapte. Lasă-te dus. De roata aceea care se învârtește în fața ta. Nu o pierde din ochi. Urmează-o. Nu, nu, nu, nu prea de aproape. E în flăcăr, Ai putea să te arzi. Nu s-a înduioșat de cerșetorul care îți întinde mâna. Aha, ia seama la bătrâna care vine spre tine. Nu lua paharul cu apă cu care te îmbie. Nu ți sete? N-are nevoie să-și potolească setea femeie, nu e însetat, nu-i sta în drum, dispari. În peste o barieră, camionul acela mare nu o să te e un miraj, poți să treci, treci, treci. Nu, părăluțele nu cântă. Chiar dacă cresc pe capul lor, le-am sub vocea iar pe ele, uite, le șterg din fața ta. Nu trage curechea la șoapta părâului. Obiectiv, nu se aude. E un pârâu mincinos. E un glas mincinos. Nu te mai cheamă nimeni? Miroase. Pentru cea din urmă oară, floarea asta și-a Uite-i mireasma. Ți-a pierit craiul. Cu cine ai putea vorbi? Așa, fă un pas. Încă unul. Iată puntea. Nu te teme că-ți vine amețeală, ține-te drept. N-ai nevoie de baston, de altfel... Nici nu l-ai, mai ales nu te-a pleca să nu cazi. Urcă mai sus și mai sus, urcă și mai sus și mai sus. Întoarce-te cu fața la mine, uită-te la mine, uită-te prin mine, privește în oglinda asta, fără chipuri, stai. Drept. dem piciorul drept. Piciorul stânc. dem un deget. Dăm două degete. Trei, patru, cinci. Toate. Zece degete. Lasă mie brațul drept. Brațul stânc, piept tul cei doi umeri și pântecele, uite vezi, ți pierit graiul, inima ta n-are nevoie să mai bată, nu mai ai de ce să respiri. Era un zbucum Zadarnic, nu e așa? Poțeta șesie se întinse potolita care ne acoperi căldura. Bastra mea, o, totul, vei, totul, o Și o, o, o, a o a a a De Les cercles du temps retroussent la surface Et voici Deux yeux Deux lèvres Un sourire Ați ascultat Finale, o călătorie imaginară cu Eugen Ionesco, scenariu de Ilin Castihi după jurnal în fărâme de Eugen Ionesco, traducerea Irina Bădescu. Au interpretat Gheorghe Visu, Irina Petrescu, Marius Capotă, Anca Sigartău și Nicolae Călugărița. Asistența tehnică Florin Bădic și Radu Verdeș, regia de studio Milica Criniceanu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer, Luiza Mateescu. Redactor, Crenguța Manea. Regia artistică, Ilinca Castihi. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iulie 2008.